Sallent, la municipal, la principal, radio XL sense el 6 FM. S'acaba la setmana, enrere queden les tres i les preocupacions.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 Bona tarda, cellents. Són... Passen 5 minuts a dos quarts de 8 i engeguem l'entre nosaltres. Bona tarda, cellentins, cellentines. Estem aquí un divendres més a punt per viure sorpreses, per viure xerrades, per escoltar música i envoltar-nos de bons amics. I entre nosaltres ens trobem l'Olga Gil del control, el Martí Torrevedella dirigint el programa avui i la Núria eh, compartint una estona amb nosaltres i un servidor que us acompanya, el Pito Galovart. Doncs sí, avui no hi ha la Cristina, tampoc hi ha Miquel Àngel, espero que si està escoltant que vingui aquí la ràdio perquè aquí falta un mica de vida, falta vida aquí al locutori. Ara ho he dit bé, aquest cop ho he dit bé, he locutori a l'locutori. I avui estrenem per primer cop la nostra control, que si tot va bé estarà en el, si no li falla res, estarà el control, fent de control un aplaudiment. gràcies podeu trucar per felicitar-la, la podeu estressar tant com vulgueu, oh. perquè sí, és el per... millor que hi ha. El primer dia que t'estressin. Oh, que, que simpàtic és el Martí. Doncs sí, estic al control, a veure què passarà avui, si tindrem un programa mogudet o no. Esperem que tot estigui igual que sempre quan hi hagi Sant Martí, però mira, hi ha vegades que es tenen que canviar els papers, no? I tant. Don't. Això. Ara acaba de caure el, el Facebook 3G del Pitu. <laughs> ha caigut el xat, tu. <laughs> uh, què anàvem a dir? Que avui parlarem de dius Dios Bausa, de l'alegria, del Carnaval, de les festes, i què ens poden aportar aquestes festes. I per sobrim debat, obrim debat al Facebook, ara al el nostre col·laborador 3G eh, que publica el comentari al Facebook però... ah, que avui, avui és wifi avui és wifi és wifi iPhone <laughs> doncs avui és wifi iPhone eh, que podeu comentar ja el comentari que estem a punt de publicar podeu trucar el 93 837 17 53 ens podeu enviar correus a radio.salent.cat tot el que vulgueu ja sabeu que Radio Salent és el... Bo... que, perdó Ràdio Solin és la vostra ràdio que l'entre nosaltres també ho és i per això obrim totes les portes perquè participeu en aquest programa d'avui. Doncs ara marxem amb un tema musical dels pets, em fa riure. heu vist el nostre perfil de Facebook hem canviat d'imatge, abans seguíem el nostre logo per amb el disfressat de Carnaval i hem canviat d'imatge perquè s'ha acabat el Carnestoltes oh com si aja, on... però comença el de Minyó let's kick it oh I know però nosaltres, com veieu, estem encara vivint el Carnaval i per això avui parlem de la diusbauxa, de l'alegria, sins ens aguantem de riure perquè estem alegres avui. I per això parlarem d'aquest tema avui. Què ens aporta la diusbauxa? Què ens aporta l'alegria? I per què volem alegria i... diusbauxa, ara. Oh. Però abans, com no fer una petita valoració del Carnaval perquè... Segons el Regió segons l'organització, aquest cop no s'ha equivocat, el Reset i ja ha posat que eren més de 25.000 persones? No 25.000 i escaig, no. Més de 25.000. 25. No eren 1.000 com l'any passat, han passat de 25.000. <ríe> <Aquest, ríe> hem baixat, baixat res. Hem baixat una mica, eh. Bueno, i els de Regions sobretot, eh? Sí. Si ens escolteu els de Regions 7, conteu, conteu, <ríe> conteu, si us plau. Conteu i publiqueu un lonquí que si acabem puc I, i conteu amb nosaltres, conteu amb Sellen i les Rodalies. That's <ríe> tonight's <ríe> I per això som aquí, per valorar... Bueno, per fer una petita avoració de com van al Carnaval, per parlar del Carnaval, de les festes, de la gent... no com van a tot. Hey! Una la, per una persona com la Núria, que... Era el primer cop que venies sí. al Carnaval. És raro, eh, això, perquè els manresans <laughs> sempre ens venen a Sallent. Doncs sí, sí, era la primera vegada i... I una experiència molt maca. No, no, té que, no té que ser l'única, la Núria Manresana, que té que venir a veure el Carnaval L'any no, que ve però... i aquest any i Sempre tenen que venir, molta més gent de, Davant meu Tenia una carrossa que venien, van venir amb autocar I eren de Monistral de Montserrat El motiu de venir amb l'autocar És que l'any passat algú li van retirar Un carnet o alguna cosa i van dir Venim amb autocar i així segur que no tindrem Problemes de conducció Ara no sé si el conductor anava amb ells o no Perquè anaven ben arreglats eh, també.! I així és com eren que persones de pobles i pobles ens venien a veure i que venen a, a fer el nostre, a fer, a fer poble, a fer carnaval. Què et va semblar aquest carnaval? Uh, T'imaginaves així que era, hi havia hi ha molts rumors que, que el carnaval de 100 és el més llarg de Catalunya perquè ho és, que era el que es viu més... Com, com ho ve, com, com has viscut tu, a veure que es feien tants actes i tantes coses? Home, realment és això, eh, que, es veu que es veu que la gent realment ho no viu. I és molt maco de, de formar part també d'alguna manera. Hi havia molta gent i la gent durant una setmana la gent anava a una. Realment hi havia un sentiment comú entre gent que, de tot Catalunya i gent que no, que, bueno, que no ens coneixem de rei i que en canvi en aquell moment s'estableixen uns vincles que és, que és molt maco és un de viure. Molta gent, molta gent disfressada, disfresses molt xules i, i molts actes que val la pena de, de, de ser-hi. I per el Pitu, que sempre que ha, viscut, ha viscut més carnavals que nosaltres, lògicament. Sí, sí. sí jo, jo encara no tenia, bé, bueno, ho tenia dos anys, jo, alguna cosa ja vaig viure el meu primer carnaval. Amb prou feines caminava i ja, ja vaig sortir al carrer per el que em diuen, jo no me'n recordo. Però clar, el carnaval aquí a Sallem va començar l'any 77, eh, el primer carnaval de l'era moderna, podríem dir, ja que s'ha posat tan de moda aquesta paraula, i jo soc del 76, clar, mm, vaig néixer jo, la vaig, liar, la vaig liar. I per tu, Olga, que estàs aquí al control, uh, què et va semblar aquest carnaval? Que vas viure una part també els col·laboradors de la ràdio... Sí, sí, sí, aquí a la ràdio es viu molt bé carnaval, eh? Es té que dir que feia temps, ho, ho anuncio, feia temps que l'arribada no m'ho passava tan bé perquè no és el mateix amb els amics que amb els pares o, o aquestes coses i quan tens algú amb qui ballar, amb qui riure i tot això doncs tu passes el doble de bé igual que l'enterrament que es diu, ai, és que enterrament. Doncs pues jo, l'arribada i l'enterrament, són dues coses ben diferents i em vaig passar igual de bé. Que avui serem dos nens grans. Res de tonta... I pel que fa les disfresses, que has dit disfresses molt divertides... Això m'ha quedat, Núria. La disfressa que et va marcar més, la que et va... La que et va... Ostres, ara em mates. Hi havia oh. unes cheerleaders. Oh, oh maques! Oh, oh. Maques, que maques que perquè sí, eh? <laughs> amb una lletra, amb una lletra. Maca perquè sí. <laughs> Que dolent nilós ningingú esperarà que passena dolça davant cap portal També hi havia el Martí amb la càmera de fotos. Per mi que anava disfressat de reporter, perquè només anve amb la càmera de fotos. anava vestit, no vull dir que nés només amb la càmera de fotos. però encara no, hem vist, no, hem, vist, no hem vist ni una. no n'hem vist ni una.. Tots ha dit. No anàava amb una samarreta de fotos i això. Yeah. ni que esclar, portava el jersey bah. i no es veia què hem de dir, què hem de dir i uns pagesos també també hi, hi eren sí, amb els seus animalets mi em sembla d'un carro que deia Martí això em va... per. Si però no hi havia el Martí del carro era un substitut i la posteritat un que conscientment i parlant d'altres disfresses, a mi em va quedar una que vaig veure que anaven de pirates, però no anaven de pirates normal. Anaven amb la disfressa de pirata i a sobre un CD gros En um, <laughs> comptes de Sony, Choney, Panasonic, amb comptes de Panasonic. Vaja, top manta total. <laughs> I tu Olga que ara se'ns has posat tan romàntic amb la cançó Sí, no? Em que era una altra cançó més no Se'ns sí. se estan paranoiant amb l'Algina de l'Olga Més alegre No patiu ara la canvi perquè aquest... No, no, fes, eh, tranquil jo, eh. Jo vaig mirant... Pensa que estem ja a la Quaresma que estem gairebé tristos i tot oh, ai, que, oh. <laughs> Són coses que passen Sí Bé, continuem, doncs, eh, amb el programa i volíem centrar-nos, bàsicament, partint, de, de, partint amb el carnaval com a base, d'aquest sentiment comú que hi havia entre, tot, entre, entre tots els assistents, eh, la disbauxa i, i l'alegria, i com eh, la disbauxa eh, ens uneix, i ens uneix durant una setmana, ens uneix durant un dia, una rua, i pot fer que gent que no es, que no es coneix eh, puguin gaudir, puguin passar-s'ho bé i puguin ser feliços durant un temps. Música I és que estan passant moltes, moltes coses aquí al control. veiem l'Olga superestressada. <ríe> bueno, això és, això és el principi, tranquils. Ja, ja m'adaptaré, ja. I estàvem discutint el, el tema d'Antònia a fons, Antonia. D Antonia, Font, Antonia. <ríe> <ríe> ai, com es passen. La, la pobra Olga és com un periquito jugant a Can Barça, que no, no, no s'atrapa. <ríe> oh, ja ha arribat el començament. deixeu home, a I ara sí, un tema d'Antonio Font, alegria. Sallantins, Sallantines, continuem parlant de la disbauxa. I si fem una ullada al diccionari i a la definició d'aquesta paraula, veiem que, tot i que hi ha diferents versions, totes coincideixen amb dues paraules concretes, Accés i moderat. Totes les definicions sabem que és un accés d'alguna cosa, de menjar, de beure, de diners, de, de desitjos, um, i que és immoderat, és, és, uh, va més enllà del que del que nosaltres creiem que és adequat o que socialment s'ha establert. Molt bé, doncs sabent això, sabent que, que, que és un accés i que és immoderat, um, coneixerem ara certs um, sentiments que ens pot aportar aquesta disbauxa i com nosaltres ens sentim quan, quan estem alegres i quan vivim situacions com per exemple el Carnaval de Sallent. Suposo que hi ha tot un seguit d'adjectius que ens porten a la diusbauuche que, que ens porten, que podríem definir el que ens fa fer, que estiguem que estiguem alegres, que estiguem, que estiguem bé. I d'aquí ve un seguit de llista que hem fet nosaltres que, les, que tenim aquí al sobre taula i que ens hem repartit més o menys el, diferents, aquests diferents adjectius i hem fet un mica de, com de pluja i idea. Si en trobeu algun també, també ens hoeu publicar al Facebook, en el públic, eh, ens poden trucar al 93-837-17-53 Repetim, com diu la Pilar Coit 93-837-17-53 i amb l'Oga li hem deixat el plaer Tens tots els micros per tu Moltes gràcies Ara, ara és el meu torn doncs. Um, doncs aquest plaer d'alegria diguéssim en parèntesis alegria, és una cosa que ens transmet, ens transmetem nosaltres mateixes, mateixos quan estem alegres, bojos, així ens diguem-ho, i jo crec que el plaer és molt bo. A veure, per favor, eh? D'alegria, home, aquí tots mal pensats. My Suposo, Alga, que et refereixes que quan un està content és com addictiu no? I, i tots eh, tenim necessitat sempre d'estar contents i eh, com a tots els plaers ens agrada de, realment que això es repeteixi Transmetro. com el menjar, com moltes altres coses i, i ens agrada perquè ens fa sentir bé o també ha donat l'opció de quants gra, molt una cosa, aquelles maduixes amb nata amb amb sirop de xocolata, amb un balneari estirat. Mm, tu ja vas al ple, mama, tí, tu, ja tí, tí, tí, tí, tí. tu ja vas al ple, producí, que, eh? Estàs barrejat i a ja plaes, eh? estàs barrejat diferents coses, eh? I tenim l'energia positiva que és aquelles coses que ens fan fer que alegrans el dia. Jo, per exemple, abans ho comentava amb la Núria, potser no vindria tant el cas, però jo per perquè tingui un bon dia, mai de fer una bona dutxa pel matí per despertar-me i arribar i a saludar a tothom, perquè si no em poso a saludar a tothom, em poso a xerrar amb, amb eufòria, si no, tinc el dia més més dolent que he tingut mm, jo, jo tinc una cosa a dir, jo et veig passar molts dies al de matí amb el cotxe quan vas a l'institut i eufòric, eufòric no se't veu home, ah, jo, no, jo, t es t es jo no sé si jo no sé si t'has dutxat o no t'has dutxat, o si és que no has vist ningú i no has saludat a ningú, però la cara eufòrica no te la veig no, Ara, perquè esclar, gent... és, és, és puntual eh? veure, és puntual els el porten però eufòric no va a col·legi la gent quan va a l'institut, molt eufòrics no estem si no és una assignatura que ens agradi molt jo és entrar, a mi el que em passa és entrar a l'institut i més sabent que és un divendres que després vaig a la ràdio que, que queden 4 horetes que, i, el, dues, i només farem dues hores de classe perquè les altres no fotem res només... oh. Oh. <laughs> jo els professors, professors de l'institut de Sallena <laughs> què feu amb els alumnes que no els hi doneu deures pel cap de setmana i que estan dues hores que no foten res. No pot ser. No pot ser. A la meva època no passava, això. Era, és és era, al revés, eh? A a ver, ver, només fem dues hores dir, no clar. passava. Vull dir, sobre dues hores. Vull ah. dir, a la meva època no passava perquè simplement eh, eh, a allà i érem nosaltres els que no fèiem res, però els professors ens feien treballar. Sí, però és un altre tipus de treball. O sigui, hem de fer fein igualment, però potser primer ens toca educació física, després fem un musical... O sigui, són coses més... A, mi, a mi els divendres em feien por, perquè era el dia que et deien, examen sorpresa, toma, tot el cap de setmana amargat. Era, I a més llavors deien, pel dilluns ens porteu... I jo els, els divendres els odiava a l'Institut, però els, bueno, sempre els he odiat, hasta EGB els he odiat els divendres, i a la feina gairebé també, perquè dius, hòstia, és que queden dos dies i torno a començar, dius, gairebé prefereixo el dilluns, que dius, mira, ja s'acosta el cap de setmana. Home. Escriven passejants Home, pel que fa referència que, Jo, aviam, jo quan travesso el pas de zebra no vaig saltant Yeah, <laughs> em català Perquè principalment ho diu la Heidi Ja ho vaig dir -ho en un programa Ho diu la Heidi <laughs> A mi, quan m'agrada una assignatura és com si no la fes Aquella assignatura és com si no la fes Perquè em passat l'estona tan ràpid que ja no, és com si no l'hagués fet Perquè els dijous per mi com si no es fes dues hores de classe i en realitat en faig quatre i mitja. Entre el pati i tot. tot, tot. Jo, el pati també és una signatura molt important, eh? <ríe> és és l'única que m'agradava. I durava molt poc. Clar, és que... A mi se'n fan llargs. Sí. Passa't oh. mi... moltes coses, eh, el pati? A veure, va, vull, vull, vull, mati vull matisar una estona, els que m'esteu escoltant i estigueu en edat d'estudis no us penseu que tots heu de ser com jo de cafres, eh? <ríe> <ríe> hi, ha, hi ha gent que val molt més per estudiar que jo, però veure, no, no siguin el meu exemple, simplement. I Sí, sí, continua continua, continua, continua. No, que estàvem parlant de l'energia positiva i ens hem anat amb els estudis. Que ja som divendres, no vull parlar més a l'institut. Bueno, almenys jo. Jo, jo tampoc, eh, la veritat. Veus, avui veus, avui com, veus com voleu que sigui un altre cop dilluns? Avui he fet una... Per esperar sí. al divendres. És que, una... és que és, és la teoria, és, que és, és la teoria, la pràctica. Una... Doncs això, tornem a l'energia positiva d'aquelles coses que fem, aquelles activitats, aquelles assignatures, com hem dit abans, o aquella cosa que, que veiem pel matí o que, que ens ha cridat l'atenció i ens ha alegrat el dia. Una activitat que hem fet, per exemple, avui mateix a la ràdio sortirem carregats d'energia. Això ho hem vist quan ve la Cristina, també que cansadíssima. Atabalada. Aquell nosaltres... dia us dic que és el programa més boig de la temporada. I això també ens, pa ens passa a l'Olga, a la Núria, que avui també ha vingut xafadíssima i ja s'està començant a alegrar. Ja està rient i tot. Bé, bé. <ríe> <ríe> riu, riu. <ríe> <ríe> ja està. <ríe> Bueno, i, un, i un altre tema que comporta la disbauxa és la sociabilitat ens fem més sociables eh, per, molts motius, per molts motius digueu motius m'esteu escoltant companys? No, jo sí <laughs> Mm. Jo, jo sóc la més atenta de la classe, de la ràdio i de tot Sí, i a, i a sobre estàs amb l'ordinador davant Això és, és, és al·lucinant Però doncs, doncs, no hi ha res Ens fa ser més sociables a la disbaus Es pot demostrar en dies de festa com hem tingut pel carnaval No coneixem a molta gent i tothom et saluda Tothom et ve a oferir un got Tothom et ve a fer una abraçada A vegades perquè van una mica passats Que això també s'ha de dir I és una manera de, de fer amics de fer amics. Pots anar a un concert, no coneixes a ningú i el del costat... Oh, que, ostres, aquests que són bons i tot això. que us sembla? Que esteu molt callats. No, és veritat. Uh, ser... Bé, bueno, quan això passa, a vegades vas amb... Tu portes una comparsa i tu vas amb, amb uns amics i tal, però, però si vas darrere algú o tal, doncs comences a xerrar i, i, i, i comparteixes això. I potser estàs ballant i comences a ballar amb gent que que no coneixes, però bueno, et vas animant els uns als altres i, i al final acabes, acabes sent més sociable i acabes sent una mica més receptiu Això, a... això, això també passa amb, amb el tema esport amateur, tu mateixa Núria mm -hmm. que estàs a, a, amb el Water Polo Quisellent uh, poder no a molta gent i tot això, i el fet d'un dia de disbaux, un dia que aneu a sopar un dia que, que no sé que sortiu a ballar o el que sigui pues us fa, fa conèixer-vos entre vosaltres i no ho sé digueu no. alguna cosa Cristina, que no em fan cas. No oblidem també que el fet d'estar contents, d'estar alegres i, i de gaudir d'aquesta diesbauxa a nivell físic també ens, ens porta, uns aporta uns beneficis i traiem tensions a nivell muscular i tal. Dir, quan... Sí, moltes vegades ens passa allò de dir ostres, he rigut tant que em fan fins i tot mala panxa de tant de riure doncs, riure també va molt bé per això per, per, per treure atenció i per, per desestressar-nos jo diria que fins i tot uh, el sentiment d'amistat o el que has dit tu físic és la base del carnaval de Sallent que, a veure entres al pavelló amb... si pots, si sí pots, <laughs> si pots <laughs> perquè costa tot s'ha de dir no sé com estava aquest any a veure els, els, els que hi vau com estava el pavelló uh, uh, entrar així uh, fent, fent avalanxa no es podia això, no, estava... bueno, això està molt bé perquè era un tema perillós era un tema perillós. el fet d'entrar per dalt amb les grades i tot això el fet d'entrar i sortir era un tema molt perillós jo fins, principalment els felicito tots els a Carlet perquè vaig veure organització que hi havia que hi havia potser vaig veure una vintena assegurades i balles i tot en aquest sentit superbé jo que sàpiga que no va haver cap problema, a més a més. I, bueno, part d'això, que, que abans d'entrar al pavelló, tenim d'entrada, o entrant... Uh, aquest any em sembla que es va obrir allà a les 4, sí, es va obrir... No, es va obrir a les 5. Ai, no sé a quina no, no, no, no, no. Parlem de la disbaixa. <ríe> I que faci una valoració abans d'entrar i, des... i quan surten. Quanta gent han conegut? Perquè es tornen amb una vintena. Sí, segur que molts. Sí, n'hi no, havia molts que coneixien els de la Creu Roja. Home, Pitu, per favor. No, és veritat, és veritat. Tot o s'ha sigui. de dir... Bueno, però han conegut gent és, nova, sí o no? Bueno... A través de la disbaixa han sí. conegut, dic, que sigui el senyor de la Creu Roja. Qui m'ha portat, Perquè... fi... portat fins aquí? <laughs> bueno, però... En fet, han fet amistats i s'han sociabilitzat amb gent que desconeixia. No, no, veure, ara, ara una cosa, una vintena, co... vintena de ah, sí, aquesta és podés la, la nota, una de les notes negatives del Carnaval de Sallent, però que eh, vull transmetre des d'aquí que no és un problema de carrilet. A veure, que moltes vegades sents a la gent pel carrer, oh, és que n'hi ha molts que van ben mamats, o oh, que això... A veure, Carrilet fa una festa i, i, i la festa la compartim tots, però la gent ha de saber controlar la festa. És molt trist que te n'enteres que hi ha una vintena de sortides d'ambulàncies i tot això, i llavors te n'enteres que hi ha moltes d'aquestes sortides que són de menors. A veure, fins a quin punt? Et diuen, no, és que no es pot, no es pot, no es pot vendre el qual a menors a, a dintre del pavelló. És que no cal. Ja el porten a la rua la qual eh, i, i, i a vegades es, es, es culpa ho es culpabiliza una gent que simplement està fent una organització està patint les conseqüències d'una festa perquè ells no la disfruten i se'ls se està matxacant d'una culpa que no és seva. I a part d'això també és la responsabilitat que tenen de si passa alguna cosa... Clar, és que si mai passa res també ells sortiran com a culpables eh? ells i, i, i no és així ells, ells simplement l'organitzen i llavors hi ha d'haver una mica de... de, de de comú de la gent. És com, per exemple, també s'han sentit comentaris de que hi ha hagut moltes o que hi havia hagut destrosses mm. pel poble o hi havia molts carros tirats d'aquests de, dels supermercats i tot això. A veure, això que Rilet ni cap entitat ho pot controlar. No, no pot controlar cap entitat això simplement hi ha d'haver uns cosos de seguretat crec jo, eh, ja sigui municipals o, o nacionals o com li vulguis dir que se n'haurien de fer càrrec saben que, que Sallent és el centre d'una festa que, que s'hi si, si concentra en més de 20.000 persones, com heu dit o més de 25.000 persones a l'hora del ball no sé quantes van ser i, i les destrosses no les fa Carrilet les fan una, una sèrie de gent que per l'abús de, de, de l'alcohol o de, simplement perquè vols gràcia et fan la destrossa. Clar, això no pot controlar l'organització i jo això ho vull remarcar des d'aquí dels micros de la ràdio perquè s'han sentit crítiques a que Carrilet, no d'ara sinó de sempre, per culpa d'això i això que Carrilet no, no ho té per què controlar és que no ho pot controlar. Si no controlen els serveis de seguretat no ho pot controlar una entitat. I que cadascú ha de ser conscient del seu, de, de la seva persona, és a dir, per molt que hi hagi seguretat i que jo penso que cadascú ha de saber gestionar el seu autocontrol i sí, sí que està molt bé que la disbauxa i està molt bé que, que ens ho passem bé, que fins i tot que en certs moments es pugui veure, vull dir, és una festa i com a festa, doncs, bueno, el qual pot formar-ne part, però el que, no, el que no està bé és que llavors un mateix perdi els papers de la seva actitud i, de, i de la, dels seus actes i que acabin passant aquestes coses. I aquí anem al, al següent punt No límits, no tabús uh, No límits amb, amb un tope, com en diríem No límits amb el sentit Sentit comú Sempre, sentit comú, sentit comú. Ja n'hem parlat aquí a la ràdio del sentit comú passa tu bé que Passa-t'ho bé, i disfruta tot això Uh, si has de, si et, si et ven ganes de posar-te treballar mig del carrer i poses. però Pu oh, pixa Yeig <laughs> Yeig! Això, això és una de les anècdotes que estaven parlant aquí a la ràdio, que, que hi va haver, hi va haver un, uns companys que es van trobar una noia, això que diem, gent que no té sentit comú, que anava davant dels cotxes, quan, a, allà a la vora del vall, davant dels cotxes, parant al trànsit, i estava fent el riu al mig del carrer, amb les mans aixecades, i bueno, quin sentit comú té aquest? Cap. No, no té cap sentit comú. Però, bueno, són aquelles coses que dius, bueno, si tot el mal que fa és aquest, bueno no límits, bueno, si els no límits no sobrepassen això, vale el problema és que moltes cantonades van, van sortir agreujades per culpa d'aquests, pixats per dir-ne per dir clar, però clar és que això no pot controlar això ha de ser el propi sentit comú el I sentit comú de la gent en realitat ja ho fa, el carrilet ja fa Posa, posa lavabos químics les facilitats a, que, el, a tots els... Que, que són obligatoris amb aquest tipus de festes i, aquest, i, i que no deixen de ser un gasto per, la, per les entitats que, que ho fan, però clar a veure, jo, jo trobo faltar tampoc ha sigut dels anys que més he sortit aquest any per, per Carnaval però jo et vaig trobar faltar una mica de, de, de control de, de seguretat, de servei de tipus policia local que segur que hi eren, jo no els vaig veure jo no els vaig veure perquè ja et dic no, no vaig sortir de nit però no sé, a, a segons quines hores a les 8 del vespre, que ja saben que la gent ja va passada, doncs igual que vas per Patum, jo he anat a Petum, i vas per Petum i veus Mossos d'Esquadra cada cantonada sobre tot des de la desgràcia d'aquell de, de xicot que van matar i veus Mossos d'Esquadra, tot els cantonades aquí a Cellent hi, hi havia dispositius però semblava que els únics dispositius que hi havien eren a les rotondes pel control d'alcoolèmia. O davant del pavelló i davant del pavelló perquè també er, er, er, er, és una manera sí, de seguretat pel tema avalanxes i això, però els carrers els carrers també es troba a faltar perquè hi ha molta gent que sopa als bars hi ha molta gent que, que sopa als restaurants i que segueixen de festa, estaven tots els bars de Cellent a petar, clar els, els carrers que estan a fora del pavelló van patir-ne les conseqüències aquest és el problema, que poder trobo faltar que no sé de qui depèn aquesta, aquest tipus de seguretat no sé qui l'ha de contractar però trobo faltar que poder faltar una mica d'aquest tipus de seguretat people in the place if you've ever felt love then you know yeah you know what I'm talking about there's no getting over Ara ja està. <ríe> no, és que costava que s'obrís el micro. Ara hem fet un mini-debat. Dintre, ara... dintre de totes tota les opinions que hem pogut cercar, segurament que alguna s'arreglarà, almenys és el que ho esperem. Però anem al, al que és el carnaval, perquè no només són, són coses que passen... Incidents. Perquè, incidents que no, no, difícils no. de controlar. És carnaval, i és el carnaval de Sallent. Jo amb això tinc una crítica. No... Ai, ai, ai. <ríe> Marti! No, perquè... Ai, ai, Literalment sí, és que estic amb... que ens escolten els de Carrilet, eh? Cuidado. No, estic, sincerament estic com emprenyat. Ai, Déu. Emprenyat amb els mitjans de comunicació. Bueno, això tots. TV3, no surt. TV3 no va sortir en cap, que jo sap no sé si em vaig saltar No surt ni tan sols de TV3, no surt ni tan sols les enramades, una festa de patrimoni nacional o cultural o algo així doncs perquè ha de sortir el carnaval Jo és que fins i tot vaig estar pendent a les notícies que donaven dels carnavals de Catalunya sí. i és que Van parlar del de Pallejar Simplement perquè els hi havia tocat... No, no, no, no. ara ara és veritat. van parlar del de Pallejar simplement perquè aquest any els havia tocat la loteria. I clar, que tot tothom es va disfressar del mateix. De, de número de loteria i de niño de Sant Ildefonso. Trist. I també una altra una crítica perquè eren molt bones les notícies perquè deien Gran Carnaval a no sé quin lloc, que estava molt bé perquè molta gent hi havia anat, però... Uh, deien la xifra, deien 1.800 persones han pogut aconseguir sí, sí, sí. i és salient, 26.000 persones, més I, de 25.000 persones. I un dels carnavals més antics de Catalunya, perquè uh, si passaves per, per l'Ateneu Rocaus, hi havien fotos de carnavals antics de 1918 o alguna cosa així, de, de dates que bueno, que són impensables. A, a, bueno, la nostra imaginació no arriba tan allà, perquè són molt joves. Jo, molt jove encara. Però vull dir, clar, un carnaval amb 30 anys d'història i, i que han arribat a aquests nivells, que pots dir que Sallent s'ha quedat petit per aquest carnaval que vegen de fora i que tothom ve a disfrutar del carnaval de Sallent i no se'n parla jo trobo que és trist, però és que estàs dient de TV3, però és que el diari de la Catalunya Central tampoc en parlava suficientment sí. parlava del carnaval de Solsona perquè resulta que aquí la Catalunya Central només fa el carnaval de Solsona, és trist que és, és molt maco però és trist que no es parli del carnaval de, de... més principal que es parli de, del Carnaval, a part que... És, jo crec que és allò, perdoneu, però algú ho havia algú ho Jo crec que això ha de canviar. És que només és una cosa de... Fa poc deien... deien Ara tenim que... un endoll a Manresa que ens farà canviar això. Sí, pots comptar. Deien, per exemple, uh, hi ha mitjans de comunicació que fa uns anys van començar Uh, avançar-se molts cap als pobles, uh, entrar cap als pobles, a uh, dir que era el... ja em talleu. <ríe> per no. les cares que feu ja no, la, la Núria t'està fent un apunt <ríe> És que ens en anem del tema, ens en anem del tema perquè aquests dos nois tenen molta xerrera i moltes ganes de criticar estem, estem promocionant la nostra festa. La nostraa està per... molt bé, que està molt bé. però jo crec que els oients ja els ha quedat clar. <ríe> És que tu ens estàs apuntant aquí, no t'abús. No t'abús és parlar de que ens, ens, ens discriminen, ens discriminen. No, és parlar de que el carnaval ens permet uh, assolir uns personatges o disfressar-nos de certes maneres que durant l'any no és que no puguem perquè podríem fer-ho, però um, socialment doncs, uh, no es fa i en aquesta setmana no hi ha límits en el sentit de que podem fer coses que durant l'any no podem fer. I aquelles cheerleaders? Oh! <laughs> Està clar, pensament en res aigua que el regiset. Doncs any hi amb un tema de Dani Martín, mira la vida. Dime que és verdad que te quedas a bailar. Dime la meitat I me puedo morir ja. Dime que hay detrás de esa cara dibujada Dime si es normal que me passes esto que me pasa Dime que eres real, no eres un sueño ni nada nada más aquí mis armas dime qué será tuas toca me pasar dime dime lo Xa mirado de mi lado de mis manos y te gusto as hasta... Lluís. Hola Martí. Hola Lluís, que mira que se'ns ha espatllat la ràdio. Segur? <laughs> I qui m'està sentint ara mateix? Um, diria que tot A <laughs> uh, Primer dir-te que està fent de control l'Olga que hem pogut eh, que hem pogut ficar-la home, i que felicitats moltes felicitats per als que no sabeu que esteu escoltant la ràdio el Lluís avui, avui fa anys el Lluís és el nostre director el nostre gerent de la ràdio que tirem davant aquesta ràdio des de fa molts anys ser... Bueno, bueno, bueno. I, <ríe> i que si podeu demà us passeu per la ràdio o truqueu al 93 53 i el feliciteu perquè s'ho mereix 3 segons 4 i 5 Quan bueno, potser t'hem agafat un mal moment o alguna cosa <ríe> <ríe> estem el, ara en, estem uh, la Núria, l'Olga i el Pitu que ha marxat diguem, de la part del Pitu també moltes felicitats i de part de Cristina que està des de Càdiz també ens ho ha recordat i res més que passis molt bon dia, bueno ja s'acaba però que esperem que, que hagi su... sigut un gran dia moltíssimes gràcies per trucar-me i molt sorpresa ara la pregunta és tu has cregut quan t'he trucat? de fet quan he vist la trucada de ràdio sent aquesta hora que he dit i i ens hem recordat, feia unes setmanes que ho recordàvem la Cristina, el moment que vam entrar al pastís el dia de la Marató, que quasi va volar aquell pastís, perquè quan l'estàvem preparant vas entrar al locutori de cop i quasi el veiem a terra. Fia unes cares estralles aquell dia, però no sabia per què. <laughs> Bé, Lluís, moltes felicitats. No, moltíssimes gràcies a eh, vosaltres i eh, ens veiem. <laughs> Doncs moltes felicitats, Lluís, i moltes gràcies per tot, per tirar endavant aquesta ràdio any rere any. Moltes gràcies vosaltres, que no, no seríem sols, també som vosaltres. Necessitem un representant que sempre ens doni la cara i tenim la sort de tenir-te a tu. I això és eh? <laughs> <laughs> Doncs, Lluís, algun teu musical? Ah... Uh... No, no, que tingueu vosaltres viatge, ja, ja m'està bé, que patiu. Va, ja te'l dedicarem, ja. Una abraçada, Lluís. Gràcies, igualment. Adéu. Adéu. dediquem aquesta cançó a en Lluís Font el gerent d'aquesta emissora perquè avui fa anys res més uh, aniversari del disc de Manel que sortirà d'aquí res que no sé qui és i en el núvol de somnis que tens a l'abast i entre d'altres que ho sento però ja mai viuràs detectar un caminet que m'allunyi del grup o una ombreta tranquil·la on desapercebut estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el pla indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran Dintre, fora de l'ull, les espelmes es van apagant. llentins-sellentines. Ens anem animant després d'aquesta trucada amb en Lluís de felicitar-lo. I, bueno, han passat aquí uns problemets que... És que... Bueno, estem aquí tots rient. Jo... Que no us ho sentia. No sentia... Estava... I no sentia la música i jo què passa, que no se sent res. I, clar, per això ho he canviat, i Després he vist... Hosti, tu... Bueno, bueno, no fent patiu... Sí, sí. Aquí, la supercòria del Martí, tot rient. Bueno, molt bé. Doncs, mm, aprofitarem aquest moment per parlar del somriure. I és que el somriure és la mostra de l'alegria i mireu, no sé si ho sabeu però hi ha una curiositat que per enfadar-se es necessiten 34 músculs i en canvi per riure, només 7 Bueno, cada dia... Um, cada dia descobrint coses noves aquí a la ràdio. Com podeu imaginar els nostres concartulians estan aquí, un branant i l'altra patança! <laughs> Molt bé i és que, com Abans una afirmació, ah. estan molt bones les madalenes eh? el, el Martí menja les madalenes que fan una olor bueno, impressionant A xocolata, sí, sí, A xocolata. Sí, sí. I com sí, que sí. ningú em vol de menjar I tant, després si he... que t'has de fer gran Ara també en he de demanar una, eh, que ho sàpigues Bé, continuem um, perquè el somriure és una, és un, és una gesticulació que ens acompanya des de ben petits i si no pensem en, en els nadons quan somriuen, atreuen els adults i, i, i amb el seu somriure fan que estiguem pendent d'ells um, això passa igual quan som adults, la gent que somriu i la gent que és alegre, atrau Somriure té moltes qualitats, i una d'aquestes és l'atracció. Qui no se'n recorda aquell somriure que li ha vist amb aquella persona que t'ha quedat al cap i que et queda la imatge d'aquella persona rient? O aquell nen petit que riu i que et queda... a les típiques fotos dels nens rient. Fabuloses. I tant. Sol, uh, tinc una frase... Una frase... Que diu... així. El somriure és un virus que no fa mal a ningú. I està amparant una utilitat d'energia positiva, un somriure també ens pot aportar energia positiva. Molta. I a més s'encumana, que és molt boixo. i Olga yeah. a veure, aquí se m'ha posat una cançó que no volia abans per això s'ha baixat la música, no patiu això al final ho controlaré ja ho veureu bé, bé, bé. entre l'Olga fent proves i el Martí fent aquí sí. unes danses bueno, avui estem sí, sí. impressionants jo pensava que ens sortiria sins tot normalet però encara molt bé, volem dedicar aquest tema que comença a sonar a la Cristina perquè sabem que li encanta i que balla com una boja quan sent aquesta cançó. Música I came up here to ride, light a fire, make it hot I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots So come on now És que recordem, eh, estàvem parlant de l'alegria i del somriure i és que amb la societat que vivim i amb els temps que vivim cada vegada necessitem més eh, el somriure i últimament aquests últims anys i aquests últims temps estan sortint moltes teràpies que ens ajuden a riure i, i ens ajuden a, a treure tensions a passar-ho bé i cada vegada busquem més aquests moments un moment, Olga, has de posar a repetir la cançó. Sí, sí, ho sé que estic per antena, però és que és l'única manera de dir-li. És que l'Olga està agafant la càmera de fer fotos perquè el Martí està fet un panorama. Bueno, ara preguntaré per antena. Aquí, aquí que posa una fletxa i que posa una, una cosa musical? Sí, no? O, posa una nota On hi ha una nota musical i hi ha una fletxa. Allò, repetir la cançó? Sí. Vale, doncs ja està. Vale. Ah. Ja està, ja està, i estem continuat el programa, estem ja continuat el són notes del control, això sempre passa. Que, que passen. Um, bueno, jo m'estic cansant d'estar xiia. Com ens la foto, amà, uh, parlant de la risoteràpia i de la de les... de... I jo només, jo no només jo diria amb la risoteràpia també aniria cap a, a l'esport físic, també cap a activitats que ens fan riure, ens fan tornar nous a casa i ben bé l'objectiu és riure, és, és passar-t'ho bé i una d'aquestes activitats potser tampoc cal apuntar-se a risoterapia i potser cal apuntar-se a la ràdio o col·laborar amb la I ràdio i tant, perquè que, a, això de la ràdio i jo us ho dic perquè fa una quatre dies que hi soc i tant, um, realment va bé, i, i arribes aquí pues, cansat o arribes aquí una mica atabalat o el que sigui, i trobes amb aquests nois que no penen de fer el ximplet perquè l'Olga que està al control no sé què està fent perllà que si apreta la fletxa no apreta la fletxa Diget. el Martí s'està disfressant perquè encara no en té por ou, de carnaval i l'hauríeu de veure, penjarem la foto al Facebook no, no cal, patiu, no cal, no i tant que la penjarem aquí es penja tot em no, no sembla que la primera no ha sortit i podreu, podreu practicar això de riure eh? al veure les amb, fotos amb podreu... la meva imatge amb la meva imatge riureu i uh, la ràdio és una molt bona manera de riure i de passar-ho bé i no només això també <laughs> <laughs> ara que hagi sí, en cap tota la penifernàlia per infernal, quin reguit veig la paraula. Per infernal, mare de Déu. Aquí. aquí has fet la foto o no, ja? No, ara, ara el, torta, el És que Aquí aquestes coses costen, eh? Encara que no ho semblen les tecnologies d'avui en dia. No es poden fer tantes coses a l'aralga, o el control o les fotos. Jo ho he arribat a fer. I això com? <laughs> uh, no, que dèiem, que... Ara que estem vivint en uns moments de la societat, del segle XXI, en què potser regna l'estrès a les persones, és bo riure, és bo passar-t'ho bé i desconnectar. Desconnectar de totes aquelles coses que et fan portar-te estressat, perquè no és bo estar estressat. I això que viviu, que, que busqueu aquell cap de setmana que no tingueu res i aneu a la muntanya, aneu a passar-vos-ho bé, feu aquelles coses que us agraden més. I no penseu en res, de que... Que us porten tants problemes o curs o que els fan fer venir tants mal de caps durant, durant la setmana. Uh, jo crec que la persona que diuen, bueno, els amics són els psicòlegs, no sé què, Jo crec que el psicòleg ets tu mateix. Perquè si tu penses en negatiu, estaràs, però aquell dia mm, més negatiu que mai. Si és positiu, lo millor és el millor i es els amics, evidentment, serà el millor els amics, la festa que faràs aquell dia, encara que et toqui matemàtiques i anglès, tu <laughs> passaràs bé igualment, i penses en aquelles persones que et fan més feliços, i no en que no, això també estic a dir, i, i això, amics, passar-t'ho bé i amb les persones que vols que estiguin la, al teu costat. I és que l'Alga té molta raó, perquè és important que, que pensem en positiu i que, i que estiguem contents, que, que dediquem somriures a, a tota la gent que ens envolta, els coneguem, no els coneguem, siguin familiars, companys de classe, amics, és important viure la vida amb alegria per molts problemes que tinguem i sempre, sempre projectar un somriure. Jo, la veu al poble que els obliguem a riure. No, no obliguem a la gent, ja, cada persona és el, la seva manera de fer, la seva, la seva manera de fer. No tothom viu de la seva manera el, de viure, no tothom té la mateixa, la mateixa manera de viure. Hi ha gent que s'ho passa bé fent una tonteria. Cadascú és com és, però sí que vos, jo potser fem Abans fèiem el consell de la setmana, però al final s'ha perdent això amb entre nosaltres. I sempre... Sempre en dèiem un. Jo potser aquest, aquest cop en donaria un, que és que busquessin el costat positiu de cada cosa que feu, que viviu la vida, i que sobretot desconnecteu. El que hem dit, que busquessin sempre el, el costat positiu de cada cosa que feu, de cada cosa que viviu, perquè us canviarà molt el vostre punt de vista i el vostre sentit de l'humor. i és que avui hem parlat de disbauxa, d'alegria, de somriure i volem desitjar um, o volem fer un, com una petició de permetre'ns um, durant tot l'any viure com si fos carnaval. Aquesta setmana hem sortit al carrer, hem ballat, hem cantat, hem, hem compartit moments únics amb, amb els companys, amb els amics, hem conegut Gem Nova, ens hem disfressat, hem, hem fet el ximplet mm, i hauríem de, de continuar mantenint aquesta filosofia i aquesta manera de fer durant tot l'any perquè hem regut molt i hem estat, hem estat bé, ens hem sentit bé i, i és molt important que, que, que mantinguem aquesta filosofia durant tot l'any. Uh, això, no, això no vol dir tampoc que, que anem tots, a, o sigui que tampoc... No volem donar la imatge, tampoc, que, que després no diguin, això ho han dit a la ràdio, de que sortim al carrer Disfressats, ara. Si Sinó... no... Ui, la Mireia ens està a punt de renyant, crec. Eh, hem d'acabar el programa perquè ara hi ha ple, ple ordinari, al municipal, en què hem d'acabar. M'està dient la... <laughs> La Núria, que li estic contradient tot, contra tota l'estona. És que tot el que dic em portes a la contrària, home, Martí, t'has no, de posar una mica d'acord, no? És com el policia boia o policia dolent. Bueno, mal, i ho... No, que... Jo dic, rieu, i tu, no rieu. Jo no. Passeu-vos-ho bé, tu, no us ho passeu bé. Va, home. Home, jo estic dient... A Hem de ser, ser positius sí, i animar pitu, la gent. Sempre sentit, sentit comú, això és la base de... Potser de l'ésser humà. Però ens hem de permetre ser feliços, ens hem de permetre riure i estar alegres. Vale. Tenim 5 minuts, ens acaba de dir producció des de l'Ajuntament. <ríe> ja la, ja la nostra portaveu ens acaba de dir que tenim 5 minuts de programa i en aquests 5 minuts de programa dic que us ho passem molt bé i jo ara estic més contenta que mai en tenir vosaltres des d'aquí i jo el control, que em sento molt bé aquí el control i també fet bé, vas fer molt bé, Alga. Un aplaudiament perquè vas fer molt bé. També a vosaltres dos, de teniu-us amics. I acabem el programa. Recordeu que hi ha ple al municipal. Sentim molt mireia que cada cop ens allarguem més amb el programa, però, bueno, són coses que passa. Quan pasem bé, pas? riem i mirant que s'està allargant. És la nostra risoteràpia. I tant. Comencem ja el tancament del programa. Bé, encara que el Martí parti al contrària, jo <ríe> m'agradaria desitjar a tots els oients que busquin la part positiva de les coses, que riguin molt i que supassin també com la setmana de Carnaval. Ara ara, ara t'has posat a una mateixa posició que jo, eh? No, home, no, jo dic que s'ho passin bé, Home, jo el que vull que la gent estigui contenta i que riqui. Home, jo, ja per acabar el programa, perquè al final ens tallaran l'emissió d'avui, que disfrutin d'aquest cap de setmana, que descansin i que desconnectin res més. Ens veiem divendres que ve, un al No, divendres que ve no, perdó, hem de dir que el divendres que ve... No hi ha programa. Si no és que trobem alguna solució, no hi ha programa perquè es fa a l'escala IFI a Sallent i uns quants aquí participem. Ja ho sabeu, de passat, fent publicitat així... El divendres que ve, tot a escala IFI a l'embalat, a partir de les 8 del vespre, les entrades les podeu comprar allà per 4 euros i res més. A fer poble i fins i divendres que ve. Fins i divendres que ve, no l'altre, ara. Doncs, per despedir-nos d'aquest programa, com no, ho farem amb aquesta cançó, Queixa. Merda. Ah, perdó, no es diuen això. Queixa, TikTok. You're People can't believe what I've become she may Oye, José, escúchame, que no lo queriendo, yo te fui a buscar y me li... Doncs hem de cançó, del canto de Oloco, la madre de José, i aquesta cançó la dediquem a la Núria Gilibert, i a, Ah, perdó, perdó, perdó, Mireia Gilibert, i, bueno, no sé si dic algun nom bé, ho sento molt, i a la Cristina... Adeu, mi fantasia vuela alto y la vez tumbada en el sofá y dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder. Esos pocos papeles que ya puedo tener. Caras tú quedándome muy loco, qué va, qué va. Porque yo estoy es un poquito nervioso. Es que a lejos se me está volviendo loco. Y no voy a dejar porque lo siento y siento todo tengo yo, si esa puerta no la he abierto no la abierto no, no, y ha sido su madre que quería que entrar altru. Eras del humilde chalet, Co su madre en mis brazo rode, he tumbado en esta cama bien amigo José. En un portareta sai mir non pasó lo que pasó ya no duermo bien. Un vi case obligado no sabia que hacer. No espero que lo entienda que no se pave. Fou un momento moi duro e lo va a entender. Vi ara estudi, volviéndome a un más locu aquí que estoy es un poco más nervioso, es que la madre se me está volviendo loco, está volviendo loco. no la voy a dejar porque lo siento y siento todo, qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto, casi sido no su madre que quería que entrara adentro. No soy un mal tío, que soy muy sensible Y lo con cariño, no quiero que pienses Que de ti me río, que me gusta tu madre, José Es que la madre de José me está volviendo loco No la voy a dejar porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Ya ha sido su madre que quería que entras adentro es que la madre que se me está volviendo loco no la voy a dejar porque la siento y siento todo Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto ha sido su madre que quería que entrara adentro que entrara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 Salent, la municipal, la principal. Radio Salent. Sense el